4. Чіпка Після того, як Трохим повіз козака до сухої балки, Чіпка з гордістю узявся керувати чабанським господарством. Малий прикрикнув на собак і, поважно тримаючи герлигу, пішов до череди. Роботи виявилося не так вже й багатсько. Пси після славної перемоги над вовками завзято бігали навколо худоби. До вечора, коли повинен був повернутися чабан, залишалося ще багато часу. Чіпка, знову і знову згадуючи про ранкову пригоду, запишався і своїм внеском у порятунок козака, почав мріяти про часи, коли він підросте і сам, вступить до січового кореня, стане козаком, лицарем, і обов'язково завояцькі подвиги товариші оберуть його кошовим отаманом. Чіпка, вже уявляючи себе гетьманом, наскочив на терновий кущ і вдало погормив його малахаєм, потім пожбурнув у горобців грудку землі і приліг під намет, як годиться відпочити після тяжкої битви. Прокинувся Чіпка, коли сонце вже сідало. Чабана ще не було. Чіпка переконався, що згодобою все гаразд, і почав уважно вдивлятися в степ у той бік, звідки мав з'явитися Трохим. Тривога закралася у серце хлопця. Тривога і за себе, і за Чабана. А був Трохим для Чіпки і замість старшого брата, і замість батька. Кривавим шляхом проривалися тоді залишки гайдамацького війська через правобережжя, щоб заховатися у байраках понад Бугом. Уже скутого гонту подарував полякам генерал Кречетніков і готував у святій Кодні палі на гайдамаків, а загину там на Крука, у якому тоді був Трохим, люто відгризався, уходячи від коронних хоруг та команд московських. Вибираючись до чути, потрапили гайдамаки на згарище великого хутора. Хто хутір попалив? Чи поляки помстилися за Коліївщину, чи солдати московські погрілися, а чи просто харцизи злодійство учинили? Ніхто не знав. Ледь не все правобережжя у тому 1768 році такими руїнами чорніло. Так і минули гайдамаки згарище, кинувши байдужим оком на обвуглені стіни, як за стіною почувся дитячий Леменд. Трохим повернув коня і незабаром вернувся з малим хлопцем на сідлі. Хлопець був в одній подряпаній сорочці, перемазаний попилом, заплаканий і худий. Більше ні живих, ні мертвих на руїнах не було. «Кинь, хлопця!» – тільки й сказав Атаман Крук. І не те, що Трохим жалісний був, мабуть, навпаки, але чогось різгонули його по серцю голодні перелякані очі замурзаного малюка. "Заберуй з собою!» – уперто відповів Трохим. Гайдамаки мовчки дивилися на них. За непослух Атаману кара була одна, коротка. А Трохим вже стояв, закриваючи собою малого, що перелякано вчепився йому в шаровари. Круг повільно наближався, поклавши руку на пістоль. І тут трапилося те, чого ніхто із гайдамаків не міг і уявити собі. Сам отаман Круг, а залишалося йому до зустрічі з останньою кулею, ще два роки. Сам жахливий Круг, який не мав жалості ні до своїх, ні до чужих, ніжно поклав важку долоню на русяву чупринку малюка. Так вони й стояли. Маля із великими і не по-дитячому сумними очима і страшний гайдамацький отаман, іменем якого ще два покоління польських і єврейських родин будуть лякати неслухняних дітей. Щось дригнулося у круковій душі. Давній спогад засмутив отаманські очі, повернувся він і, вже влетівши у сідло свого вороного, кинув Трохиму. Заверішіть, малий, перший загинеш. Але малий гайдамаків не підвів. Мовчав, стиснувши зуби, коли пробиралися під носом у московських застав, коли нечутно підкрадалися до драгунських пікетів. Мовчав під час бою і скаженіло його нитви, міцно тримався за черес трохима і тільки смикався, коли хлопали постріли. За це його гайдамаки і прозвали Чіпка. Підросте буде не Чіпором, а зараз нехай Чіпка. Назаду степ прорвалося п'ятеро із тридцяти гайдамаків. На високій могилі вони розіслали рушники і виставили куплені у земівчан харчі й горілку. Вітер тріпав гайдамацькі чуприни й оселецці. Кожен мав на собі криваві рани. В очах ще блимали вогні від палаючих міст і містечок, спалахи пострілів із близьких шаберт і ножів. Вони пили мовчки, час від часу заводили пісні, слова яких, мабуть, карбувалися освяченими ножами. Чіпка сидів між ними, як рівний. «Ось і ти, малий, став гайдамакою», – сказав Трохим. На перехресті доріг гайдамаки, скинувши шапки, поклонилися один одному, попрохали прощення і погнали коней в різнобіч. Затрималися тільки Крук і Трохим. Отаманський вороний крутився на місці, роздуваючи ніздрі. Йому кортіло майнути відкритим степом. Дивися за малим Трохими, із нього ще добрий козак буде, а це йому на коня. Отаман Крук жбурнув прямо у руки здивованого Трохима гаманець із золотом, ледь не більшу половину своєї здобичі, Відпустив повіддя і зник у степу, залишивши після себе тільки журливо похилені трави. За ці гроші зміг Трохим відкупитися від гусарів-сербинів, що перехопили їх із малим за Новосербією. Помикався по степах, а потім найнявся разом із малюком до заможних козаків-хуторян. Завжди були вони разом, тільки один раз покинув Трохим свого помічника, покинув і не вернувся. Зловісні перечуття обсіли хоробре чіпчене серце. Він до болі в очах вдивлявся в темну далеч, але чабанався не було. Малий опустив очі долу і перелякано смикнувся, довга тінь підбиралася до його босих ніг. Він перелякано підстрибнув і озирнувся. Покручене гілля сухої верби стелилося землею, а сама верба здавалася кривим і сухорлявим страховиськом. Хлопець розгублено постояв біля намету, почухав вистрижену під закаблук чуприну, і заходився збирати кіз'яки для нічного вогнища. Ось ось трохим підїде, а у мене вже вогонь горить, і юшка в казані вариться, думав Чіпка, розводячи добрий вогонь. Поступово круторогі воли, що байдуже паслися по степу, розчинилися у нічній темряві, і тільки полом я біля косідів малий креслило тремтяче коло. Здавалося, що весь світ поза цим колом провалився у прірву, і варто тільки ступити на край, як довгі пазорі Чепляться в тебе і полетиш прямо до пекла. До самого ранку, схопившись з герлигу, просидів біля вогнища Чіпка. Десь гавкали собаки, іноді гризлися з якимсь ворогом і з кавчанням тікали кудись, вони перелякано ремигали. В одалині над сухою балкою спалахувала дивна заграва, але небо від неї ставалося темніше й темніше. Всю ніч серце Чіпки божевільно калатало в грудях, і тільки коли ранкова прохолода торкнулася його рук, а високі трави і роги худоби почали проступати. У ранковому тумані хлопець зронив голову на руки і заснув. От халепа! А де ж Трохим? Крик над головою, і ржання коня, і стукіт копит висмикнув чіпку зі сну. Він, кліпаючи очима, підняв голову прямо над ним, крутився на коні господар зимівника – Барило. А за ним маячили чоловік десять молодиків і чабанів. Червоне обличчя Барило чогось було вкрай стурбоване і перелякане. «Де Трохим, бісова дитина? нащо він череду покинув?» Чіпка потиснув плечима. Барило плюнув і крикнув. «А ну, хлопці, зганяй худобу і гайда до замівника. Молодики зі свистом і гиканням почали зганяти череду. Чіпка ошелешено дивився на цей розгардіяж. Раптом він зрозумів, що Трохим так і не повернувся. Очі малого почали набрюкати від сліз. «Що рюмсаєш? Сідай на коня позаду мене!» – крикнув йому молодик Василь. Череда вже витягалася і мчала у бік зимівника під малахаями чабанів. Чіпка несподівано для себе помотав головою. «Ні, Василю, я трохим чекати буду». «Тю, дурний, та трохим зараз десь у корчмі відсипається. Що йому станеться?» – зреготав Василь. «Гайда на коня!» Чіпка знову помотав головою. «Ну, дивись!» – крикнув молодик, вшкварив коня канчуком і помчав за іншими. Чіпка постояв трохи, озирнувся на витоптаний вигін, прислухався до гуркоту череди, що перетворилася на чорну хмаринку і вже зникала за пагорбом, підняв герлигу, перекинув через плече шкіряний черес гаман Трохимів, зняв із дерева підвішений мішечок із пастрямою та побрів на схід сонця. Шукати Трохима.